Kärlig stå laud, är väl jordens vackraste små blommor. Sök att sina demolerade i deras blomsters fråga. Det är ett och dockta skönt för oss på livets tråk. Världen är fulla av violer, varte Tack och kärleksfulla ord sjunger Ulla Billqvist i kupletten Världen är full av violer skriven av Sven Paddock och Nils Pärne, till Skalarevyn Den glada butiken som kan ses i år Men det del Kran som sjunger den på scenen på skiva sjunger Ulla Billqvist Under en flygning i augusti från Storbritannien till Sverige försvinner aerotransports passagerarplan Gladan DC-3'an har fyra besättningsmedlemmar och tre passagerare alla sju omkommer Enligt en undersökningskommission blir Gladan troligen nedskjuten. I oktober blir en annan av r dc DC-treor, Gripen, nedskjuten av tyskt flyg under flygning från Aberdeen i Skottland till Stockholm. Planet störtar brinnande på Hållö söder om Smögen. Av planets fyra besättningsmedlemmar och elva passagerare överlever två personer. Det tyska flygvapnet beklagar det inträffade. I mars 1943 visas för första gången det helsvenska tvåmotoriga bombplanet Saab B-18A och också det första helsvenska jaktplanet J-22. Vid flera tillfällen under året rapporteras det från olika delar av Sverige om överflygningar av främmande flygplan, både allierade och tyska, och det svenska luftvärnet är i ständig verksamhet. I allmänhet avvisas de kränkande planen. I de fall då de av olika skäl nödlandar i Sverige tar svensk militär hand om besättningarna som interneras i speciella läger. I november kommer ett brittiskt plan på låg höjd in över Lund och fäller bomber. En handelsträdgård i stadens utkant förstörs och flera bomber över järnvägsområdet orsakar bränder. Tusentals vänsterutor sprängs och flera personer får skärsår.